Kifejezetten ronda idő van, bár a a lánya például kifejezetten szereti, hogyha esik. Tehát valaki ezt szereti, a háztól már ki van borulva, mert jön a hidegfront. 061489099 és 0630677161 abban a reményben, hogy nem kell önöket noszogatni. Kinek mi jár a fejében? 061489099 és 06306771161. Figyelek, ha Uh-huh. Mm -hmm.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 Amikor én elkezdtem horgászni egy nyolc -e 80 éve újra, mert gyerekként szerintem mindenki egyszer megállt 2 talán, de úgy gondolom, lehet, hogy általánosítok, uh, akkor, akkor meghívás, meghívtak engem egy, egy ilyen zárt csoportban, aminek saját weboldala van, és aztán ott ismerkedtem meg, meg hát aztán horgászat közben. Tehát egy És ha nem lesz elég, jó idő. Hát akkor bemegyünk dolgozni. Mindenki bemegy dolgozni, és sajnáljuk fogja ezt a napot. Köszönöm szépen. És önnek? Önnek mi jár a fejében? Jó reggelt. Jó reggelt, Péter. Hát nekem az jár a fejemben, én kétszer is megnéztem a civilapáján, és az utolsó tippert volt megint ugye erről a fő témáról, hajléktalanságról. És hogyha Komlodi Gábornak az utolsó 45 másodpercben nem jut eszébe, hogy elmondja azt a mondatot, hogy emberek, hát itt egyes hajléktalanokról van szó, akkor megint hiszen teljes mellékvágányon belül az egész történet, mert itt tényleg nem a hajléktalanságról van szó, hanem egyesekről,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 volna mondani. Köszönöm szépen. Hát önnek, önnek mi jár a fejében? 061 489 és 063677 Nem érdemes sokat gondolkodni. telefon kell ragadni, és el kell mondani, hogy fejben. a egy.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 49099 és egy hat egy kivételesen tegyék magukat túl azon, hogy általában komoly zenében nem szoktak betelefonálni, illetőleg a hagyományosan vett műsorvezetők nem szokták biztatni hallgatóikat arra, hogy olyankor telefonáljanak, amikor klasszikus zene szól. 01489 099 és 0367 nem tehetek különbséget hallgató és hallgató között, ami a fejében jár, azt osztál meg velem, hiszen nekem. külföldön itthon. Kettő perc sem volt negyennyolc egy és nulla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 Másrészt a barátainknak meg a nagy része én már külön él, nem pedig házastároként. És emlékszel arra a napra? Hogy? Nem, minden pillanatra emlékszem. Mesél. Egy hónap alatt szerveztük meg az egész esküvőt. és. Akkor már a... mennyi, mennyi ideje ismertétek egymást? Akkor már négy éve éltünk együtt. És, és kit mi lehet, hogy akkor aztán úgy döntöttetek, hogy egybekeltek? Hát engem már elég régóta noszogatott a mostani feleségem, amikor fogom már elvenni feleségül. De én mondtam azt, hogy majd akkor, amikor úgy érzem, hogy vele akarom az életem. És aztán volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy tulajdonképpen nincs értelme további keresgetésnek. Ez a tunképen, ez majdnem fosztóképző, de akkor mégis ez a tunképen, vagy tunképen nélkül, akkor mit éltél meg, amikor úgy döntöttél, hogy oké, okay, akkor ha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 Már nem, ma már nem gyugodom. De ezzel együtt azt mondod, hogy tunképpen? Hát, mert a 24 évvel ezelőtt úgy értem, értem. Törgetem le a fejemben. És amikor azt kérdezték, hogy igen, akkor azt mondtad, hogy képen, igen? Nem, akkor nagyon gyorsan rávágtam, hogy igen, mert előtte beszélgettünk arról, hogy milyen pontján lenne nemet mondani, és hogy milyen is kell történik ilyen. De ez nagyon bonyolult, az kiderült, abban éppen nem régen mondták el, hogyha valaki nemet mondok, nem tudom, hány hónapul meg megismételni azt az egész ceremóniát, <gül> mert az nem tudom, Nem tudom, tan, de nem a katlagot. Igen. hol, úgy, és persze, hol nem volt az, az esemény? Uh, az akkor még Duna Interkonzernál névre hallgatom a Merriott szállodában. Sokan és, voltak? Nagy uh, esküvő több volt? Több mint kétszázan voltak, mert úgy szerveztük, hogy uh, a Szertartás, illetve a vacsora egy helyszínen volt, két egymás melletti csend. Ez kinek a döntése volt? Az enyém. Mert annak éjjel, amikor én jártam esküvőkre, akkor borzasztóan zavart, hogy az esküvön az embereknek egy része ottásorba, hogy gratuláljon, majd utána elkullog, mert nem hívják meg a vacsorára. fele a arányban szerintem... osztoztatok a vendégeken? Hát pontos számot meg nem. Jó, rendben, vagy nem adják? De szerintem nem, mondjuk úgy, hogy nem, sőt, határozottan nem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 Egy nagy vörös orszát fogok menni az este. Az a kedvenc virágja? Nem tudom, nekem az. az én kedvenc világ. Igen. Ez de remélem, az... hogy az öveg. Igen, annak idején, akkor Soros Györgyelén beszélgettem, egyszer életemben, akkor is azt mondta egy limuzinban, kérdeztem, hogy mi a felesége kedvenc virága, és akkor mondott, már nem emlékszem, hogy micsoda, de azt mondta, hogy ő ezt szokta venni, reméli, hogy ez a kedvenc virága. Szó szóval szerint ugyanez igazán. Is. Akár Soros de... Györgyel is beszélgethettem volna. <laughs> Köszönöm, hogy hívtál. Boldog Hatoságé okay. fordulott. egy, és nulla 0614890999 és 0636771161 Van úgy, hogy a Keife első órája egy olyan konszolidált légkört próbál árasztani, elsősorban megadja a hátteret egy műsorvezető nyugodt és kellemes hangjával, amit talán adott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 3 perc múlva lesz fél 8 061 489 0999, valamint 0630 677 Jó reggelt. jó reggelt kívánok! Szombaton kimentem a koncertre, ebben jó kis időbe, nagyon jó volt, és e, játszották a Bob Merlitől a Get Up, Stand e, című számot, és az ugrott be, hogy 30 évvel ezelőtt 88 én ugyancsak szkín játszott a többek között a, a Human Rights koncert a Népstadionba, hogy hogyan szaladt az idő. Kim volt azon, azon is? Igen, igen. igen. Gyaklatlan állt a hősök terén, és futott át a fején az elmúlt. Meghalottam a számot, és igen, beúrott, ott fülöttem 88-as szemben a színpaddal, amikor Burusz szint Piter Gabriel szing Hány éves Ugye volt akkor? Akkor 21. Milyen érzés volt hallgatni ezt a mondjuk négy vagy öt perces számot, és közben visszaemlékezni, aki tudja mire? Érdekes, nagyon érdekes volt. Nagyon érdekes volt. Talán Én ez ő... az egyetlen egy szám volt, amely megegyezett a repertoárból akkor és most? É, nem emlékszem akkor, hogy színgi. Akkor biztos játszott nem Számokra azok úgy nem ugrottak be, de ez, ez a szám, ezt együtt énekelték a hogóval, meg a bródival, meg az összes szereplő.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 Egy ismerősöm maradt minden. És kivel volt most? Most is, most is, most is, most is. És ezt elmesélte neki? Persze. Persze. Utána vagy alatta? Mekkora az zaj volt alatta. akkor? Alatta, alatta. És hogy fogadta az eseményt? Hogy fogadta a hírt? Hogyan reagált? reagált? Semmi esztő, semmi. Kérdezte, hogy milyen volt. A hangja is olyan, hogy semmi extra, tehát most ezt az egészet úgy meséli el, mint ping-pang-pong. -pong. Nem, hát bennem más volt, mint akivel velem voltam. Ezt értem, de most is most úgy meséli, ping-pang-pong. Mennyire elhevitette föl akkor, függetlenül, hogy most hogy beszél? Engem szövítette, és akkor az emberben me, me, vissza, visszajön a múltból valami, azt a szövítette. És mi maradt a szájában utóisként? mire gondol Ez egy kellemes élmény volt, és, és, és, és, és jól éreztem magamat szombaton ugyancsak mint ahogy 30 évvel ezelőtt, és jól éreztem magamat azon a koncertben. Köszönöm szépen, hogy elmeselte. 061 489 0999 és 0630 677 egy három múlott fél nyolc. 061 és 06 Az volt a kérdés, mi jár most a fejében, ha az megosztható.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 Nulle hat és hat harminc Jó reggelt. Jó reggelt. Sokan Egy kicsit valahogy forgatni kéne a telefon, mert iszonyatosan tompán szól. Igen, Igen most jó? Hát az édessége, ez most se tökéletes, de figyellek, nem akarom meg panaszkodtak már a telefonomra, sokan tudják, hogy az életem a Tétvég bandával, a Kápa-taljai zenekarral összefonódott. Most már az eredeti felállásból többen nem élnek, ebben a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 nem győzök majd váltogatni hallgatókat, belétve mindenki megkapja azt az időt, ami a történet elmeséléséhez szükséges, de de lehet, hogy nehezet kértem. Jó reggelt! Jó reggelt! Na most sikerült végre vonalásról a... Igen, figyelek!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 Annak se örülnék felhőtlenül, ha, ha, ha teszem azt magyar lenne ez a terület. Ennek nagyon bonyolult oka vannak, nehéz kifejteni. De az önkapcsolódása a... ehhez a bandához, az miben írható le? Ön a mi ennek az Én itt Magyarországon lehet azt mondani, hogy menedzserre voltam, ta, inkább voltam, mint vagyok. És mi vesztette el az a? tekintetben? A lehetőségek szűkültek be.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 Úgyhogy ma Amazon fogok hallgatni egész nap, ez biztos. Köszönöm szépen. 061 48 és 063671161. Olyan nagyon sok időnk már nincs. Ezt a szó átvit, és a szó szorosan töm. Jó az előbb. Elköszöntem, viszont Jó, Ja, kérem. Nem volt semmi rossz, csak elmondta, hogy az Emerson lesz egész nap a fejében, és megköszöntem. Elnézést, hogyha ez lemaradt volna a beszélgetésünkből. Bocsánatot kérek. <Szor>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 De ez azt jelenti, hogy neki például nem karácsonykor adja oda, hanem amikor a postás hozza? Nem, ő veszi át azokat az ajándékokat, amit a családtagjaimnak megrendelek, mert ő egész nap ott ja, van. Ja, hát, ugye, de hát félreértettem, félreértettem. Hát megszerveznem azt, hogy. Ilyen, akkor is nagyon fontos része ennek a ceremóniának.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 Én érthez, érezhetek valami gondterheltséget a hangjában, vagy nem? Hát ah, nem, inkább valószínűleg csak a beszélgetés izgalma, hogy nem vagyok egy nagy betelefonáló egyébként. De az ön is tudja, hogy ilyenkor az ember beszélget, tehát ennek az izgalma, tehát nincs, nincs semmi hirtelen, fog olyasmit hát, kérdeznem. Elmesélek önnek valamit, jó? Jó. És nem lehet elmesélni, ezt csak nevekkel.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 szinte százszázalékos biztonsággal megismerek, a felesége bennmaradt az autóban, de valahogy kommunikált velünk, a, a amesnik kiszállt, nem miattunk, hanem, hanem ott valamit ügyködött az autóval, és utólag, ott, ott, ott mi kávéztunk, mielőtt elmentünk volna a budajorsi piacra, a honpolával, meg valakinek vettünk e, a pogácsát, és szintén az jutott az eszembe, hogy vajon itt most miért nem történt egy kávézás e,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 -9 0 hat egy, nulla, 9 hét egy, hat egy. Kinek mi jár a fejében?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 Huszadikán hív fel, és mondja, hogy öcsém boldog születésnapot, sajnos már két éve nem teszem elköltözött, de, és mindig mondtam neki, mondom, de nem mondjad nekem, hogy boldog születésnapot, még van hat napunk. Ne, azt mondja nekem, nem mondjad, mert tudni kell róla, hogy 20 évvel idősebb, mint én vagyok. Azt mondja, én ott voltam, amikor születtél, és, és én tudom, hogy te 20. án születtél, csak édesapád nem érkezett oda, Örömébe jól beszívott, és hat napig bódorgott, még elért a anyakönyvvezetői hivatalhoz. Ez egy zseniális történet? <gül> és visszatérve a, a 60 évre, én nagyon hálás vagyok Istennek, Istenbeli hívő ember vagyok. Amúgy közös ismeréseink vannak, a Prohászka, én angolai követségem dolgozom még mindig. Reggel voltam beszéltem a, vele. Voltam a Völgyhídon.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 Most épp a múlt héten szombaton ünnepeltük a, egy van thanksgiving és a születésnapokat, úgyhogy nagyon boldog apuka vagyok, nagypapa vagyok. És boldog Nagyon szépen köszönöm. Elköszönök, köszönöm szépen. Viszont hallás, ez egy egészen zseniális történet volt.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 olyan határátlépést lenne, amit egy partjelző lesként lefújna. 061 4890 egy, és 06-30-677-1161. mi a fejében? Jó reggelt. Jó És mi a fejében? Nem, Aki az előbb telefonált védőoltással kapcsolatban egy jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Szia, Szilágyi vagyok. Szia. Most, valaki más beszél, nem? Nem, visszhangzik. Visszhangzik. Na most hallom magam, jó? Hát akkor a, a... lehalkítom. Jó. Most is és bekapcsoltalak, és Kinek mi jár a fejébe? Kérdezted. Hát mi jár az ember fejébe, mikor karácsonyról van szó? Én részemről örülök annak, hogy már nem kell a karácsonyon foglalkoznom. Ezt hogy tetszett szóval, Mert gyerekként meg apaként, szóval, mikor a gyerekek kicsik, akkor az egy nagy élmény nekik örömes szerezmésenek, mindenféle formális dolgai voltak. Én, mikor kicsi voltam, az anyám egy porat, egy kadállal elkezdett csörgetni, csak akkor bementünk a hugommal, és az öcsémmel, és ez a nagyon nagy dolog volt. De ma már én a Györgyivel, a feleségemmel megvetett nulla ajándék. Azok a hisztériás vásárlások és jövések, menések, családok összevesznek mindenki idegbajos. Jó, de hát azért Elad... én valamennyire ismerlek téged, azért annak idején azért te tudtál hebehúrja lenni, ez karácsonykor hirtelen megszűnt? Már hogy érted, hogy Hát a gyerekek, tehát hogy, tehát hogy a gyerekekkel való viszonyod azért az, az időnként viszontagságos volt. A, hát igen, az, igen. A, hát, a karácsonykor az ember A Azt kisimult? Kófás, azt kisimítani, szóterült így van. Úgyhogy elgondolkodtam, az egész karácsonyi idegbajot vásárláson tudobot pénzek ezreim, amik aztán kiderül, hogy nem tetszik, nem használják, visszaváltani. Úgyhogy azt találtam ki egy pár barátomnak, hogy olyan karácsonyi üzletet fogok küldeni, hogy kellemes hogy utáni életet. Az, hogy a gyerek utoljára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 kapásra abszolút nem számítok, mert egykitől számítottam volna a györgyitől, akivel meg Nem, nem, nem, nem, feléltettél. Azt kérdeztem, kitől kaptál ajándékot csak úgy? Tehát ahogy az ember korábban valakit megajándékozott. Eh, kitől kaptál, vagy kinek adtál? Hát, a kérdés jó, az agyam rossz. <Sz optimization> Üh, nem tudok is hirtelen mondani, hogy kinek adtam ajándékot, de akiknek szoktam itt karácsonytól ajándékot adni, az az, akik valamilyen módon az életteremben benne vannak, az orvos, a takarítónő, a, szóval ilyeneknek szoktam, és töröm is a fejem, hogy valami eredeti dolgot adjak nekik, és ez még örömet is okoz. Köszönöm, hogy hívtál.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 Csak hogy én is mondjak valamit, hogy mi jár a fejemben. 0614890999 egy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 és szól még néhány percig, kinek mi a fejében 0999 és 063677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 arra kérem a hallgatókat, ha kérdezni akarnak, vagy mondani akarnak valamit, akkor kísérletezzék ki, hogy melyik szabad. Én pedig figyelek, milyen Mi hétfő kérdés? és milyen kedv vár a civil rádióra. Aztán milyen szerd a csütörtöpéntek Aha. és szombat, vasárnap igen, is így igen. tovább. E, ami, amiről ugye most elsősorban beszélgettünk, az a holnapi nap. Ezt nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják holnapi napnak a civil körökben az a neve, hogy adakozó kedv.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 Uh, is, is. Tehát különleges alkalom, mert ilyen még nem volt. A civil életében, hogy az uh, adakozóket kampány uh, csatlakozott volna, és nem volt még olyan, hogy ilyen sokan gyűjtöttünk volna egyszerre. Tehát olyan már volt, hogy négyenőten heroikus küzdelmeket vívtak, uh, de hogy ilyen sok önkéntesbe csatlakozott volna, ilyen még nem volt. Másfelől viszont uh, olyan szempontból nem egy extra helyzet, hogy, uh, hogy a rádió az tulajdonképpen folyamatosan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 céltért a támogatás következő másodpercekben. 0 a hat egy holnap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 Uh, aki ön téged akar megtalálni kérdéssel, vagy nem nagyon van mit kérdezni, szer rá uh -huh. kell menni a weblapra, és akkor ott mindent megtud. Uh, mindig van olyan, hogy vannak plusz kérdések. Uh, személyesen engem a farkasgabi címen uh, tudnak elérni, de ezzel a központi címen uh, a civilradio Civil n is minden e-mailt elolvasunk, és megválaszolunk. van -e?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 Sorico életem felkiáltóval Do you think you can make it? Figyellek Deutschland Kérdhetetlen dolog ez a, ez a Facebook. 24. az ugye szombat volt. Laci, mikor volt a szalagavató? facebook osztá? Hát látják, így lesz a kejfely, jancsik. Ugye, nem ismerősem Sándor Elzsét, tehát fel tudom olvasni. Elolvasom önöknek justice. Nem ismerősöm, csak megnéztem. Jó, hát akkor olvasom. Azt írta tehát,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 Ő a hajdan volt német. Német? Hát népszabadság. Népszabadság, biztos nézem. Igen. Ő azt írja, uh, Sándor Ezi volt 10 éve november végén szabadtéri koncert. Sándor Ezi, nem tudom, de 2011-ben Moszkvában a Vöröstéren, októberben valami giga light show volt, azt láttam. E, valószínűleg a szövegből adódóan az tévében lehetett. Konok Péter, aki a szabadfogásban vált e, világhírűvé e, egy szóviccet süt el, No Stinging in the Rain. Sándor Erzséhez azt írja a nagy Az Azt írja a Révbíró Tamás, aki dolgozott a magyar hanglemez gyártóvállalatnál és sok máshol. Én Sting miatt 30 évvel ezelőtt sem mozdultam volna ki itthonról, be a stónt végültem az esőben. Erre azt írja Dezsényi Katalin, Ex Rádió, Magyar Rádió, pedig Sting elég jó mondhatni, amikor a Stont az esőben kezdte, nem november volt, hanem meleg idő, és el is állt, onnan tudom, hogy én is ott ujjongtam sokakkal, meg Bécsben is. Írják tehát olyanok otthonról, vagy bárhonnan,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 ezt én azután írtam, miután hazaértem. Nyugatán leülhetsz, tehát növde. Nem Azt mondja, hogy ezt már azt követően írta, hogy hazaért, akkor ezek szerint az a szalagavató az hamarra fejeződött be. Köszönöm szépen. Hamara fejeződött be, akkor csak a magam szalagavatójából indultam ki a lányoméból, ami évfélig tartott, vagy nem, nagyon sokáig. Jön Révbíró Tamás négyen, egy meghalt, egy kilépett.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 Megyek tovább, tehát azt mondja, hogy kell, Károly, miért kellene a stone t összehasonlítani? Stingel amúgy nem lehet, elmentem Beachbe, Simonért és Stingért, Simonért, nem tudom, azt talán a, a, nem a Paul Simon lett, de a Stonesért végülte az esőt, és nem, nem állt el, csak miután abba hagyták. Más kérdés, hogy 40 felet mit ér a rocker, 70 felett pedig az egyik megváltoztatta a világ folyását, a másik belépett a folyásba. Tudom, ezt talán egy koncepten nem látszik, de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 Ezek szerint bécsben már nem ment el. Kelen, Károly. Hm. Amilyen szerencsén volt, Új Péter rövid volt, maradt két hasába, és azt én írtam tele, még úgy is, hogy beleért a cikkébe, időbb nagyobb generációs kolléga mondja, hogy neki az sem, neki az sem kell, hogy játszanak, őt már a zene sem érdekli, csak hangozik el az a mondat a névstadionban hogy Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones, ő a rendszerváltás is innentől számolja, és akkor kelen Károly mindjárt meg is jeleníti ezt a népszabadságot,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 az egyszerű kíménsepről is ezt mondta, ami arra vonatkozik, hogy Hofmarita azt hírta, hogy az esőlem mosta a kormot. Mindez annak apropóján, hogy Szombaton Sting koncert volt a jősök terén. 8 óra 50 perc van, valakit ez a történet megihletette annyira, hogy hozzászól, vagy ott marad a levegőben a Damokles kardja? nulla és 061 és 06 Jó reggelt. Jó reggelt. velem is előfordultat, hogy a telefonomat abban a koncert közben. Ez egy Ramstein koncert volt a sportcsarnokban. És hát a, a dolog vége az az volt, hogy azt hogy hárman vagy négyen ugráltak a telefonomon a földön. Tehát... Már sajnos ki kellett tiktatni, képernyőcsöre, meg minden. Nem M jó dolog. Mert ő zavarta őket? Nem, nem, nem. Engem zavarta a telefonállapota utána. Őköt egy kicsit sem zavarta. Nem, férjed? A telefon hogyan került a Földre? Uh, elejtettem. Jaj, hát most az ilyen. Uh, uh. Úgyhogy, uh, hát enki mennyi tapasztalaton van ezzel kapcsolatosan. Inkább jobb kihagyunk.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 Ha nem érthető, mi? amit é, ért, Értem, ö, ö, ö, nem tudom, hogy részt vett valaha a borbét című előadáson. Nem voltam, ott csak tudom, hogy volt ilyen. É, tehát én voltam, nekem nem tetszett, ezzel együtt ott volt ez a jelenség, hogy zajlik az előadás, és akkor ott a szakos is. Ó, után ez majd tökéletes példa, amit mond, az nem ugyanaz. Nem ne, ugyanaz, de hasonlít.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 belőle pozitív érzelmeket váltott ki, bennem pedig abszolút negatív érzelmek vannak, mert az feltételezem ezekről az emberekről, valamennyi őjükről, hogy nem csak testben öregedtek meg. Csináljátok, igen. Részt akartok, tulajdonképpen, ez olyan részvétel, de mégsem veszek részt. Hát illetőleg a múltban való olyan elrévedés, amivel én...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 Nagyon ellenségesen viszonyulok ehhez a levelezésed. 06148 és 0636771161 Senki? Vagy csak nagyon türelmetlen vagyok? Minden nap utolsó műsor, minden nap kísérleti adás 0614890999 148 9099 és 06 egy egy. A jövő héten nem hétfőn, hanem kedden lesz este fél nyolctól, nagyon messzire jöttem be, tehát nem hétfőn, hanem kedden. Közben valaki felhívta a figyelmemet az Index vezércikkére, tényleg ki akarják-e csinálni Endi Vajná címmel Kovács Bálint és Rovó Attila írása. Szerző. Mellékesen arról is ír az Index, hogy hadi állapot bevezetését javasolja az ukrán elnök. Az öt... A mai műsorhoz himnusz hangzott el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 Ki? Hát akkor majd később telefon a nyolc órás hírek végül is talán elártak kilenc óráig, meg látjuk mennyire aktuálisak. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. A magyar hírszerzés részt vett Nikola Gruevski szökésének megkönnyítésében. Állítja két az ügyet ismerő forrása hivatkozva politikó. A brüsszeli lap azonban további részleteket nem közöl. Azt már a magyar kormány is elismeri, hogy Tiranából magyar diplomaták segítségével jutott Magyarországra, a volt Macedón kormányfő. Szijártó Péter külügyminiszter ugyanakkor azt sajtótán visszautasította, hogy magyar diplomaták részt vettek volna a Magyarországon menekült státusz szerző Gruevski kimenekítésében. Azt állította, először a tiranai magyar nagykövetségen találkozta gruevsky ekkor értesültek a menedék kérelméről. Állítólag semmilyen megállapodás sem született menekült az Egyesült Államok és Mexikó között. Korábban elterjedt a hír, hogy Mexikó még be sem leendő vezetése. Egyeségre jutott a Trump kormányzattal hogy a menekült karaván tagjainak mexikói területen kellene kivárniuk amerikai kérelmük elbírálását. Mint kiderült a két fél egyelőre csak tárgyal egymással, de az Zoe Robledo belügyminiszter helyette szerint valóban vannak olyan tervek, hogy az Amerikába tartó közép-amerikai menekülteket mexikóban tartsák és munkát adjanak nekik például az összeszerelő üzemekben, ahol óriási a munkaerő hiány. Különös futóverseny tartottak bankokban, tájföldi párok, menyasszonyok és vőlegények versenyeztek a város utcáin, de nem megszokott futófelszerelésükben, hanem esküvői ruhában. Csak nem 300 mennyasszony állt rajtvonalhoz a két gyűrű és egy Maldív-szigeteki nászutat tartalmazó fődíjért. Volt, aki párjával, volt, aki egyedül vágott neki a három kilométeres távna. és akkor egy YouTube videó, Sándor Jelsi, nézem a YouTube-on a kivetítőt, azért bírtam volna, hogy nem esik, hogy a otthon van, vagy legalábbis nem a helyszínen. Morc-Ruzsi, na hát ide lehet, hogy jobb, hogy nem láttak volt ebben a négykörös szomorú, és a tudja, akik mert ott voltak, azokban meg valami heroikus ragaszkodás írja ő. Majd az én hangulőnököm, akik egyfolytában dumálnak alott, azok minek mentek ki a fotóját, megnézhetik bárhol. Igen, itt van az, hogy szavagavatom voltam. Az érintettekkel, vagy azoktól teljesen függetlenül jellemrajz szintjén ki lehet mutatni dolgokat egy jellemre a De látható, hogy olyan nagyon nem foglalkoztatja, orosz-ukrán leendő háború. And the csinálása. Egyik se. rádiónak the Civil való adakozás. Itten mindent fogjunk az időre nem tenném. Nu egy négynyi megmondani, de hirtelen ilyen nehéz lett a lelkem. Túl nehezek lett a karácsonyi díszek. So Senki Szeretleg mondjak valamit a Zugló tévéről, ti ott voltatok, ugye a Bakács, amit a két csaposok, ugye? Igen. Sokáig én is voltam náltatok. És most az interneten véletlenül ráakadtam egy ilyenre, hogy a félkarú csapos, és a baki ott van, a, éppen a Parakovácsra beszélgetett, van akkor júniusban. Ez most Ez mi mit most, te már nem leszel, vagy különváltató? Vagy félkarú csapos? Igen. Nem is tudsz erről? Nem <laughs> <Jó>. én. <laughs> Ugyanolyan neon betűkkel van kirva. A félkarú csapos, és június volt, menj, menjél mennyire az internetre, a Vaki beszélget a Farakováccsal egy 30-40, ugyan a 40 percet, mint ahogy ti. ti de ez egy sorozat, vagy az egy darab? Nem tudom. Egy láttad, láttam, néztem rá, Vértől félreztem, mert bejött a vakács, és beírod azt, hogy a félkarú csapos, biztos be fog neked is jönni Zugló tévé. Június Jó, 8 figyelj, Alex, uh, De miért? Nem, nem Egyrészt nem tudom, másrésztről meg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 Vagy sem, sem, sem beleértve azt, aki csinálta, és beleértve azt, aki ezt lehetővé tette. Nekem ez kicsit tudod, mire hasonlítam, amikor egy 11 névvel ezt hogy nem tudtál lejönni az articsokába, és ott volt az egész társa, és az Új Péter vezette el a misod helyett. Emlékszel erre volt egy ilyen. Az Új Péter vagy a pálinkás? Az Új Péter. Igen. Új Péter el, a Persze, a piros torna De egyszer ez, ez nem is értem, hogy hogy erről nem tudsz, nem is tájékodta a Még a főcím, még a cím is ugyanolyan, ugyanolyan betűk, minden ugyanaz, a betűk minden ugyanaz, és a, ez a félkarú csapos, te meg a két csaposok voltál, és nem is tudsz róla, és ez júniusban volt, tehát így már több, mint fél éve. Azért a bakit is megkérdezem majd, meg te is megkérdez, hogy egyetem miért hogy én nem tájékoztatnak előszéget, azért nekem furcsa. Nekem is furcsa, de az biztos, hogy most ez így bennem fogom felhívni. Egy témával több. 061 egy.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 Van -e ez ügyben bent tenni valam? és nulla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 És ebben nem csak a csalódottságom lesz benne a bakács kapcsán, meg annak kapcsán ezt lehetővé tette, de ő legalább nem közel ismerősöm, hanem az önök részvétlensége is. Részvétlensége nem csak a tekintetben, hogy nincsenek érzelmei kezében, hanem hogy nem mondanak semmit.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 amit most már Horváth Péter mondott, hogy a vakács. Nem szólt, nem szólt önnek. Mi? És hogy És akkor most én hogyan viszonyuljak ez? Hát szerintem kellene, hát nem is tudom, hát igazából le kéne a vakácsot. De, de hát erről értem, most akkor mondjam azt, <gül> hogy ezt valaki elmondta nekem miközben. Ő meg erről nem gondolt nem. még a legutolsó alkalommal szólni egy szót, se azt gondolja, hogy ez így jó. Megtenni olyan ember is, aki nem szokott betelefonálni ebben a műsorban, hogy hallottja a hangját. Köszönöm MPK-nak, hogy telefonát félét és nehessék. Lett volna még egy ötletem mint a puzért kapcsán, de most a Horváth Péter kilökte a Puzsért. Jó reggelt! Haló! Jó, jó reggelt. reggelt! Jó reggelt! Figyelek. Na, most ketten vagyunk a vonalban. Hát Néze a felhívés, akkor hányan legyünk még a vonalban? Illetve rajta, úgy gondoltam, hogy önön ön kívül, bocsánat. Hát önön ön kívül még ön van, de ez általában telefonbeszélgetésekre hát is szokott Én úgy, úgy hallottam, biztos a saját hangom Azt, alatt. könnyen lehetséges. Ketten Na vagyunk. most, az a lényeg, én nem szoktam telefonálni.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 Ez a telefon kibírt volna egy harmadik résztvevőt. Jó, Jó reggelt! Jó reggelt, Fia úr! Pont azért, mert régóta ismeri én most azonnal fölhívnám a bakácsot, és megkérdezném tőle, hogy miért nem szólt erről. Mert azért ez egy kicsit a bizalomnak a... Szóval bizalom a visszaél. Hát most biztos nem így van. Jó reggelt! Jó reggelt, Fia úr! Javaslom, hogy élőadásban hívja fel bakácsolat, és kérdezze meg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 Várj, valaki még telefonál. Jó reggelt! Haó! Jó reggelt! Most ez hülyén fog hangzani, de valószínűleg. Én pont amikor ki ki bezártam a lakásomat, mielőtt beszálltam az autómban, kettő között történt, nem tudom, mi történt, viszont nagyon kíváncsi vagyok rá. Mármint mire? Hát, hogy most mi van a bakácsra, mert hogy hát, vagy 5 percig nem a rádiót és közben lett valami, amiről én nem tudok. Arról van szó, hogy a Horváth Péter kiszúrta és azóta utána néztem öt vagy 6 vagy ki tudja hány adás ment félkarú csapos címen a Zugló TV-n, anélkül, hogy erről nekem bárki szólt volna, miközben a két csaposokat én találtam ki, én közvetítettem a Zugló TV-hez a bakácsot és most az a kérdés, hogy mi a tendő. Illetve az volt a kérdés, hogy kinek mi a ugló tévének van köze az önkormányzathoz? Nincs. Valahogy karácsony Gergőnek nem kellett volna erről neked szólnia. Nem. Annak kellett volna szólnia nekem, akivel én annak idején megegyeztem, aki egy politikus, és akit itt nem kívánok meg. Ezt sebből is vézik. Többszöbbből. Jó reggelt. Jó reggelt, Könösdő Krisztina vagyok. Hát ez marra a csalódás...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 Isten bizony. Igen, csak én meg azt gondolom, hogy a, a nagyon messziről jött ember kettesben a Filipovval. nem ugyanaz. Tehát az ember. Ez így van, de hát. hogy lehet így lehetséges, így tovább hogy csinálni. a jövő heti lesz az utolsó. Hát ez az, hogy lehet így tovább csinálni? Hát szerintem sehogy. Hm. Hát kis kis. hányan udvaroltak nekem összeveszések után, hogy a bakács milyen fantasztikus, és hogy én ezt ne hagyjam abba, ugye arról volt szó volt, hogy a Na bakács hát el is ment. Nem az első. nulla és 06, 36, 7, 7, 11, 6,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 Dehogy hogy hívva igazad van, szó sincs de egy mondatot engedj meg a főcímre, nézd meg, légy hogy A két csaposok sok volt a főcímetek, egy pillanat után lejön az Ó meg a két KK, és ez a két KB, és így marad a félkarú csapos. Tehát ez ez, ez hihetetlen, hogy, hogy, hogy, hogy ez az, aki nem között veletek e, meg. De ne nem, csak ő, nem csak ő, az is egy a két csapos. A két le... csapos. A két igazad van.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 Miközben egyébként lehet, hogy 5 vagy 10 évvel ezelőtt, mondjuk megélhetési problémából adódóan azt mondtam volna, hogy hogyan teszi az ember túl magát azon, amit exist. Nem, mintha nagyon sok pénz lenne, tételezzük föl. Önök azt se tudják egyébként, hogy én a nagyon messzire élt kapok egy pénzt, vagy sem. Én bírtam azt, amikor ki voltam téve a placra a kfj az én jelenfejlődésem szempontjából nagyon sokat segített a Függet le attól, hogy néha istenesen el voltam volt, de Isten legyen a tanom, én megpróbáltam tanulni belőle. tökéletesettem. miközben nem mondanám, hogy tökéletes vagyok, de egy egészen fantasztikus jelenformáló erő volt a Kejfejáncsi. Ha másért nem azért, hogy az ember az önök szemébe tudjon nézni így a rádión keresztül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 Figyeljek! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én nem lennék meglepődve azon, hogy ha a bakácsúr nem lenne a következő díj során a gödörben. Hát nézze, ennek én kicsi a való... nekem is jutott, de hát az maga lenne a megfutamodás. Föltételezem, hogy futni fog. De miből föltételezik? Nem tudom, nem tudom. Ez egy megérzés. Ismeri? Rabot. Nem ismerem személyesen, láttam már, hallottam is a rait neki, de valahogy úgy érzem, futni fog. De hát nem tudom. 061489, 0999 és 063677161. Jó reggelt! Csak, csak azt gondolom, hogy, hogy ez fontos, szerintem az a hallgató, meg hogy megkérdezte, hogy a pénzről szól-e, egyértelműen nem a testem pontodba kérdezte, bár nem tudhatjuk, Vakás mit gondol, de szerintem az a, a sugározás volt benne, hogy Vakás Tibornak a pénzről szólhat -e. Hát arra meg, Kérdés... csak ő, arra meg csak ő tud válaszolni, mert én nem tudok válaszolni. Jó reggelt! Szép, jó napot katonai, most átézem a helyzetét én is kitaláltam egy-két dolgot, amit nélkül meg megcsináltak, utána tudtam nélkül. Én megkérdezném, nem tudom, tíz percet kihagytam a műsorából, volt van a... Hát hétfőn én... hét vagy kedden találkozom vele, tehát, uh... Hát én direkt bekérdezném a nyilvánosság, ha már a... De ott nyilvánosság van. Ért, azt nem tudom, bocsánat. Hát a ön ő a... is eljöhet, a, az a nagyon messzire, ez a nagyon a? messzire jött ember. Hát és ez hol van, hogy hetedik ig került haza? <gül> nem, valami, nem hát ez az akváriumklub klub volt, lokálja. Erzsébet ért. Uh -huh, uh -huh, uh, érdekel, kedden mikor? Kedden este fél nyolckor. Érdekel, jó, megnézem. Jó, kíváncsiak a reakcióra. Ha de ezek után nem tudja meg, addig lehet, hogy ma meg tudja itt a csatornákon. Hát az reakció érdekes lesz, igen. Szóval van ilyen, mondom, átézem a helyzetét is. De önnek mi volt ilyen?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 Öreget kívánok. Az az a számba, hogy érdemes elmékkörbe járni, de ha bebizusodik az, amit most feltételezünk, akkor ez nagyon erkős dolog. Egyébként lehet, hogy csak egyszer volt műsor. Nem, nem, hát aki elmegy az internetre, az látja, hogy négy vagy öt ilyen műsor is volt. Igen, az, aki ezt lehetővé tette, az szerintem az is Így van, Így van, így van, de vele nincs elszámolni való. Vele nem vagyok hétköznapi kapcsolatban. Igen, de erkölcsileg, én, én nem keresném a bakit, de nyilván egyszer szóba kéne hozni, illetve lesz olyan pont. Hát nézze, ő... ha kedden találkozunk, akkor szóba hozom, csak valami asszugja, hát ezt most had ne fejezzem be. ez a magyar ugaros, sajnos, sajnos. Hát nem tudom mennyiben magyar ugaros, mennyiben? Hol van itt a magyar ugar? Vagy miért van itt nagyon mértékben a magyar ugar, mint bárhol máshol?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 Az figyelj, azért, Csaba, nem, nem ismersz. Figyelj, Csaba. Most már az elmúlt időben sokat mi műsoron kívül is, meg Igen. tudom tenni. És erre büszke. Amikor azt mondtam, hogy jelenformáló erővé vált egy kejfejancsiak, csak benne van. Figyelj, amikor koráb, korábban tudod, hogy meg azonnal? Igen. Mert nem bírtam a konfliktust. Én nem állítom neked, Csaba, azt,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 Hát nem tudom, nem tudom, nem olyan a kapcsolatotok, hogy ezt itt egy hétig húznám, de, de rád bízom természetesen, csak, csak engem is fölcsesszett itt, itt a reggel ez a történet. Csodálom! Jó reggert. Jó napot kívánok, Fiona úr! Jó reggert. Hallgatom a rádiót, én régóta ismerem a bakácsodat a műsoraiból. Kérem, ha hibázott önnel szemben, büntesse meg!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 Mert ha így viselkedett, akkor bevégeztetett neki. Nem csak te hogy végeztet de még számtal lehetőség ériké, de most hogy oké okay, rendben van. De most akkor két lehetőség van. Vagy négy szem közt kéne ezt tisztázni, de hát maga az egész nem négy szemközt kezdődött. Égen. Vagy ott nagy plénum előtt kéne tisztázni, amire például tudom, hogy az én barátnőm, aki a fél részem, kifejezetten kínosan érezné magát elsősorban azért, mert azt gondolna, hogy ehhez másnak nincs semmi köze. Maga olyan talányos ember, magának akkor elsze van, mint öt másnak. Találjon ki egy Igen, olyan de ez érzelmi kérdés, az... kérdés, tudja? Találjunk egy, De olyan mondom, megoldás. ez érzelmi kérdés, asszony. Kérem, köszönöm, fiatal. Köszönöm. Laci. Az volt a kérésem, hogy akkor be az ajtót légy szíves.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 Jó reggelt. jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt Fialó úr! Az előbbihez visszakanyarodva, azért az érdekelne, meg jó lenne ott lenni akkor, hogyha mondjuk ő megkérdezné Vakit, hogy te Vaki, akarsz-e nekem valamit? Elnézést, de ki akadályozza meg abban Önt, hogy eljöjjön. Jó, hát igazabban. Hát akkor jön. meg Kár, volt telefonálni. Eljutottunk a Facebook csoport beszélgetéséhez az Sting koncertről. Eljutottunk oda, hogy mennyiben az élet és mennyiben pótcselekvés maga a kejfejancsi. Eljutottunk a határok feszegetéséhez. 061 099 és 0636 Két zene tud még itt lenni, játlán zene, de azt sem tudom, hogy ezt én ki akarom-e várni. Akar bárki befolyni itt a műsorba? Hangilag? 06148909999 és egy 06 Ugye a legelején a misornak azt mondtam, mindenki mesélje el azt, ami az eszében van, és szívesen megosztaná belem, vagy nem szívesen, de beszélne róla. És aztán órákkal később eljutottunk oda, ahol most vagyunk, és nem tudom hányan hallgatják ezt a műsort 5 10-en, 10 fogalmam sincs. De az, hogy aki ezt hallgatja most, annak a fejében van valami, abban szinte 100% biztos vagyok, hogy min múlik az,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 9 óra 57-ig tudok maradni egyébként, ma addig tart a műsor, ha nem, akkor itt a Diótörő feldolgozásra és a Zárózen a Last Home még itt van, aztán veszem a kalapom, és hogy milyen hangulatban te távozom. 0614890999 és 0636 hat egy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk.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 Hát akkor meg nem biztos, hogy, hogy szükség van önnek erre a kapcsolatra, de ezt ön tudja nem lehet az ön gondolkodni. Ha most egy akrobata csoport lennénk, akkor fel kéne az akrobata csoportot? Hát vagy nézni kellene, egy új résztvevőt, egy másik résztvevőt. Hát igen, csak hogyha a is sajúról van szó, és a sajótól el kell válni. ez most már kellőképpen szóképzolvas, mert a Hacseki is ez nem egy akrobata csoport. Jó reggel. Jó Lehet, hogy én nagyon naív vagyok, de én azt várom, hogy a bakács bejelentkezik. De t -t honnan gondolja, hogy halja. És honnan gondolj, hogy hallja? Feltételezem, hogy hallja, ha nem, akkor a Horváth Péter talán jelzett neki. De talán az lenne a jó, hogyha Horváth Péter engem se hívott volna föl, hát ha még utána fölhívná. Tehát azért hihetetlen, hogy az embereknek milyen autóda fél. Tehát, hogy akkor itt már legyen vérengzés. Tehát, ha már a Horvát Péter volt annyira. <kül>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 És ezt az a fiala János mondja, aki tíz évvel ezelőtt még bármelyik pillanatban Bika Viadalt viadal a műsorából. <Sessz> és akkor most valaki betelefonálhat és mondhatja azt, hogy megöregettem, én pedig azt gondolom, hogy ez nem megöregedés. Jó reggöt.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 Számomra érzelmileg melyik adott nagyobb mértékben azonosulási lehetőséget a régi, én nem vagy a mostani, arra meg tudtam volna adni választ, és ha egyetemre, azt mondtam volna, hogy a régebbi. Azt mondtam, hogy ez az én felnőtt, én nem, amit elnyertem, és oda menni, ha akarnék, se tudnék.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 Hát illetve nem hazamegyek, de amíg itt becsomagolom magam, addig tudnak hívni. Köszönöm.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 nulla hat és 7 7 1 1 1 először 0, 6, 1, 4, 8, 9, 0 9, 9, 9, és 036 7, 0614890999 0 és Senki többet? Laci, te November 27-én lesz adakozó önzetlenség napja. Ezen a napon világszerte több tízmillió ember ajánl fel pénzben és tárgybeli segítségeket azoknak, akiknél kisadomány is nagy segítséget jelent. A civil Rádió is kéri hallgatói segítségét csatlakozzon ön is támogatóinkhoz. Részletekért keresse fel a www.civirádió.hu weboldalt. Köszönjük!